Enes ibn Malik radhiyallahu anhu tregon. Ndërsa ishimulur me pejgamberin alayhi salam në xhami, hyn një burrë hipur në deve. Pasi e uli atë në xhami e ja lidhi këmbët, tha: "Cili per yush esh Muhamedi?" Ndërkohë, pejgamberi alayhi salam ishte ulë mes nesh i mbështetur në krah, ndërsa ne ju përgjigjem. Ky burrë i bardh i mbështetur në krah. Pastaj burri ju drejtua atij. "O biri i Abdul Mutalibit, Pejgamberi alayhi salam i tha: Ja ku jam që të përgjigjem pyetjeve të tua. Ai i tha: Dua të të pyes diçka, por do të, të jem i vështirë për ty në pyetje, kështu që mos u zemëro me mua. Pejgamberi alayhi salam i tha: Pyet çtë të vinë në mendje e çtë duash. Kështu burri e pyeti: Të pyes ty për Zotin tënd dhe për Zotin e atyre para teje. Vallallahu të ka dërguar për të gjithë njerëzimin Pegamberi Alehi Selam ju përgjigj Për Allah po Aji e pyet i përsëri Të pyes për Allahun Val Allahu të ka urdhuruar të falesht pes namazën e një dit dhe nat Aji Alehi Selam ju përgjigj Për Allah po pa. I pa njohri e pyet i përsëri Të pyes për Allahun Val Allahu të ka urdhuruar të agjerosh këtë muaj të vitit Ramazanin Pegamberi Alehi Selam ju përgjigj Për Allah po Burri pyeti përsëri: "Të pyes për Allahun, vallë, Allahu të ka urdhëruar të marrësh këtë detyrim zekati prej të pasurëve tan, për ta ndarë atë me të varfërit tan?" Pejgamberi alayhi salam iu përgjigj: "Për Allah, po." Pas këtyre përgjigjeve, burri tha: "Besoj në gjithçka që ti ke thënë. Unë jam dërguar nga njerzit e mi, jam Dimam Ibn Sa'lebe, nga vëllezërit e fisit Ben Usad ibn Bekr." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com